До 22 април, ако сте в Париж, можете да видите изложбата на родената в България френска скулптурка Бистра Люшевалие, в галерия Сателит към един от изследователските центрове за съвременно изкуство Онсен де Суден». Изложбата е озаглавена щастливия цизив, Бистра и Хорео, а тайните около този проект на Бистра, както и върху новия и проекта върху апокалипсиса, повдига за малко интервюто, което направи се с нея Ирина Недева. Тогава формата ги печа. Направо в фурната, в която иначе готвиш? Фурната, да. Само, че трябва много добре да са чисти. След да. всеко печене фурната трябва да бъде... Много добре изчиства, е защото това не е много добре за организъм. Има жени, които пекат във фурните си хлябове, козонации, агната, картофи, но има и жена като бистра, която във фурната вкарва особени материали и вади скулптори, отрязъци от друга реалност, отворени врати към други светове. Бистра Люшевалие е френска скулптурка от български происход. Напуска България още през 60-те години на 20 век и избира съвсем съзнателно света отвъд желязната завеса. Живее от години в Париж, много свързана обаче е с Япония. Не случайно, за едно от най-интригуващите места за съвременно изкуство в Париж, месец април се оказва точното време за изложбата на Бистра и хорео. Японският скулптор, с когато Бистра има много общи идеи, и интензивно артистично взаимодействие. Щастливият Сизив е узаглава на изложбата, за която имам шанса да поговоря с Бистра в нейното ателие. Некав часовник. И сме на 9 секунди пред Апокалипса. Е, той, нали, Апокалипсиса, тебе те интересува много. Да, да всъщност се свърза с това, <същ> да. което правяме това. Понеже става сега 9 секунди преди Апокалипс, заради войната в, в, в Украина, това, което в природата, всички такова стават около природата. И, може би, трябва нещо да се подобри, за да върнат часовника назад. Ама някои философски може да каже, че ние винаги сме Малко преди Апокалипсиса. Тази изложка искам да я права. Наглядието ще бъде Бистра и Хорил. И си, Сизив. Ага. Щастливия Сизив. Щастливия Сизив. И сега в тази ще има негови рисунки, които той ми даде вече от години. И мои работи, които те са скуптори. Скуптори, барелев. И затова може би трябва да ги нарича Сизив. И те са правени от тази материя Полимер, която може да се пече. И което за мен е, е това, което най-много ми харесва, защото всичката работа е много... Е, веднага става. И всичките и цветовете, формите, те си идват сами. През твоите ръце или минава или е през някаква преса? А, не, моите ръце. Защото минава през моите ръце, и там е всъщност с момента, за който аз говоря, то, като започваш да работиш и всичко това започва да мърда под ръцете ти. И това става един момент, който е уник, единствен. И тогава се чувстваш. И аз се чувствам тогава щастлива. И това е, защото аз просто се свързвам с тази материя. И затова вече тук говоря за Сизив, който също се свързва с неговия камък, който така нагоре-надолу, аз също с моята, моята пак полимер, аз с ней си върва напред-назад всяко смесо и съм щастлива. И в такъв момент ти забравяш. Твоето, тази работа, която правиш всеки ден, дори поне до е нощта, е абсурдна. Абсурдна, както и нашето съществуване. Абсурдно. Но го правиме. Защото това става същността на моя живот. И дори работа без да знам дали това, което правя, ще има някакъв резултат, някакъв успех, но аз го правя. И това е. Щастието, моята радост и моя смисъл на живот. А ви сте всъщност приличали на месене на хляб? Не, не, те са като една но доста твърда материя. Пластелин, но много по-твърдо от пластелина. И е твърдо, и усещаш се противата на материята. А Това? Да Да, да. Да, съпротивата да, е голяма. Да, да. А нещо да ми кажеш за тези цветове. Приличат на някакви такива отрязъци с едно от водни капки, в които се отразява природа. Така го възприемам аз е, че го възприемаш така, добре го възприемаш и се радвам на твоите възприятие. Аз не сам кожа ще стане, а аз сама се очудвам от това, което става. Плюс това формите, формите ме изненадват. Всъщност приличат на, приличат на камъни, нали? Да, приличат на, на камъни. На камъчета. И също времено с това имаш чувството, че през тях Виждаш като дупки към някаква друга действителност. Да, има отдолу. Има отдолу понеже, друг план. Понеже като ги смесвам и като следва това ги премазвам, има, отдолу, има втори план, втора, втори план се вижда. А това е интересно ли ти да работиш с такива материи, които са на практика ненатурални. Нали? Те са произведени от човека, полимерни вериги, пластмаси, нали? всичко това е там си директно се забиваш в ем, големия дебат за това, как ние хората да. предсакваме климата да. и природата. Да. Всъщност с материя работят много отдаване. И след това, сега започнах отново, когато беше ковида. И бехме заключени И трябваше да направя нещо весело, понеже тя се са много, много весели, много и, и веднага си в добро настроение. Плюс това е изумително Сизив да е щастлив, защото ние сме свикнали на обратното. Нали, Сизив е този митологичен образ, който е вечният нещастният, който да, прави безмислени да. действия и няма как да се откаже от тях е да, това моя работа. Да, защото той остава щастлив, когато приеме твоята участ. И ставаш щастлив. А, Мистра, кажи ми нещо за този японски художник, с който работите. Корио... Той беше един невоятен човек, защото всъщност винаги измисляш нови неща, правеше много перформанс. рисуваше пред хора, правеше... Много беше смешно, че преди да почне да работи, той подписваше. Си пишеше името, адрес, а не адрес, ми годината си и тогава почваше да рисува. Преди много-много години от много години го познавам, и най-напред, може би, в една от моите първи изложби в Япония, той дойде и той се включва по някакъв начин. Но в моята изложба дойде, собственица на галерията, дойде и каза, може би това ти прече, кажи му да, да спре така, не, защо? не. Да, много ми хареса. И така, всъщност, ние започнахме да се познаме, след това друга изложба, пак дойде идея и направи някаква голема със някаква е голема. И след това започнахме да правиме заедно изложка, но винаги има някаква идея и се включва и прави нещо. А защо реши, че е много важно да направите двамата изложка? Защо реши? Защото мисля, че аз съм свързана с него. Да, по някакъв начин. И затова аз трябва да направя нещо... С него отново. Въпреки, че не е го няма. Не трябва. Искам. Какво става с него? Да, каква е историята му? Много изложби, дори правил излоба в Нью-Йорк в uh -huh. заема смъртта не. не знам в... в Япония вече аз вече, две, две години повече, не... не съм ходила в Япония. Не знам дали семейството му, жена му, дъщеря му дали правят, може би да правят. Не знам не съм чувала. Ти го познаваш добре. Имаш ли обяснение защо той слага край на живота си? Никой не знае защо. Никой. Дори съвсем близките му. Никой. По нищо не е личало. По нищо. Той беше толкова весел винаги. Толкова весел. И той говореше само японски. Аз японски знам само няколко думи, но ние се разбирахме чудесно. И нали, ли има един такъв. А... Образ, едно клише че хората на изкуството си живеят в собствен свят, в абаносова кула и не се интересуват от това какво става с света. А ти какво мислиш за тази концепция? А не, аз, съ... аз живея със света. Чомсът събуда по телефона и гледам новините, дали има нещо, което е, само... е само в Крайна. Германците, да, да ви... Германците дадоха ли танко? Да, дадоха ли танко? Да. <laughs> не съм изолирана. Не мога да бъда изолиран. Е всъщност аз не мисля, че един артист трябва да изолира. Защото ти трябва да отразяваш това, което става в света. Дали това, което прави, отразява нещо. Та мешавица, може би, та става, може би. Мешавицата, която е сега в света е голяма мешавица. Няма нищо ясно. А някога било ли е по-ясно? Аз това си питам. Никога. Никога, нали? <съпи> не. Не, не, не мисля. По различен начин, мешавицата на... има си, а винаги. С... Като с камък. Като с камък, да. Смисъл малко абсурдно, малко като че ли е безмислен, то това е смисъл. Чуди се откъде се появява темата за Апокалипсиса при теб. Защото Апокалипсиса е много. А, много силно религиозно натоварен на, на представа. А ти не си религиозен. Не, не, не, Е добре, защо апокалипсис? И се говорят за атомна бомба, атомна бомба и, и се казвам, а ще пуснат бомби, атомни бомби оттук, от тук. Изведнъж земята ще стане плоск. Света ще са, стане така, една една палачинка. И това ще бъде край, не апокалипсис. Край, край на света. Край на света. Ще свършим, ще свършим едно. Мисля, че като, като читем, нали, свършва една кул, култура, свършва, свършва нещо, но след това... От, от развалините, от останките. От останки и извиннъж излизат разни паметници, които са от... Три хилядолетия преди, пет хилядолетия. Да, пет хиляди. Да, да, изведнъж излизат некви паметници. И за това си казвам, да, еда, всичко ще се но ще останат некви неща. Това е нещо, което явно те вълнува от самото начало на така творческия ти път. Да. Веднага се сещам за това дърво, което е от хартия, но приличено обгоряло дънър. Видни ли имаш някакво отношение към тези природни форми, които търпят трансформация. Горене, защото имам аз много изгорени прозорци. Горене, но все пак като гори нещо, все пак има някакво освобождаване. И дори тия прозорци, като са запушени, аз ги режа пак, за да се освобода. Има, има, има напрегане, насилие и желание да излезеш. Си... Да излезеш и да се освободиш. Кажи ми малко за това, което сега п... в тази парижка галерия. В тази работа за Сизив да, да. и Хорил. Излиза и голям каталог, нали така? Е каталога, да, да, е каталога, той излиза от Алеодан. Дан той е във връзка с всъщност изложбата, която беше а, миналата година и с много снимки от изложбата, заедно с снимки от моите първи, съвсем първи работи. Моите съвсем първи работи, още има една работа, може, като от България. Каква е тя? Птици. Птиците. Птиците. Правих едни птици. Точно след това замина за Франция. Едни птици черни. Са чудеха какво, какво значат тези черни птици. Да са нахвалили небето на България. Черни птици. Коя година са тези черни птици? Трябва да е 63. Това е преди да напуснеш и да дойдеш да да, в, да. в Франция? Да, да. си А сега имаш ли усещането, че ти ще следиш Украина, Френска политика, гледаш новините, няма как да не те интересува какво става в България. А, да, да. Е, имаш ли усещането, че сега България е пак под някакво небе, така задръстено от черни птици? Да. Не, наистина не ли? Да. Мъка ми е за България. С толкова интелигентни, хубави хора, как може? Как може? Липсват ритмици. ритници. Ритници? Да. Интелигентните и хубавите хора да използват ритници спрямо, спрямо тези, които затурмозяват картината, така ли? Ама те ритниците са инструментариум от другата страна, как да стане? Други, другите ги употребяват. А, начин трябва да се измисли някакъв уред. Нещо. Ще трябва да помисля по това въпрос. А, гилотина, ако използваме Франската революция. Е, как да се спрат на другите? Трябва да се замисла. А Бистра, от кога не си идвала в България? Последния път, като бе в България, то беше точно пред COVID. И, и бех в София, за да правя изложба при Мария Васидева с тия машини, които не ги направи. И изведнъж ни съобщиха, че трябва моментално да си заминаваме. Mm -hmm. И изложбата беше анулирана. А може ли да очакваме нещо да се. От тази изложба? Да, не. да се случва. Слъжи, nee, не, просто немам желание. А, Бистра, а щастливия сизив има ли шанс да дойде в България? Мисля, че ще има щастие да дойде. Ще стане пътуващия към България, е щастлив сизив. Да пътува до България сизив, ще търкава кама Акачак до България даде да разговаря с родената в България, френска скулптурка Бистра Люше Валее. Нейната изложба «Щастливия сизив» може да бъде видяна в Париж до 22 април. Както чухте, има шанс да я видим и в България.